Ця отсіч не спинила Чернецького. Війська у нього було в п'ятеро більше, ніж у Богуна, а принада захопити славного козацького ташка була занадто велика. Він щодня почав водити своє військо на нові штурми, приміняючи повки, щоб давати їм час спочити, щоб дужче стомити козаків. Через кілька день Чернецький помітив, що на штурмах у нього гине багато полковників та хорунжих, і що всі вони гинуть від стріл. Один вернеться з вибитим оком, другий з розірваним носом, а декому стріли доходили і до серця. То була робота влучка. Він здерся на башту замку, простягся там собі як панна Софій, курив люльку та виглядав побіля окопів польських привітців. А як кого наглядить, так той вже й його. Натягне добре тятиву свого лука, а стріла вже знайде, кого їй треба. Чернецький лютував з цього, але не міг додивитися, звідки летять стріли. Два тижні вже тяглася облога, а гетьман не йшов богонові на поміч, і навіть звістки від нього ніякої не було. Козаки стомилися і ставали байдужими. На третім тижні, щоб надати їм жвавості, богун послав Чернецькому листа. Милостивий пане, писав він. «Я чув, що твої земляки прославляють тебе, як завзятого лицаря. Бажалося б мені подивитися, як ти б'єшся. Виходь зо мною на герць. Хто кого переможе, того і будемо на монастирище. Не будемо і крові наших вояків даремно проливати». Пославши листа, Богун виїхав на доброму коні за окопи і почав викликати Чарнецького. Козаки рясно вкрили окопи, любуючи на молодецьку вдачу свого полковника. В тому, як не було завзяття у всіх, заграло в очах. Скоро й поляки почали виходити з табору, але Чорнецький не виїздив. Богун басував своїм конем по полю, чекаючи супротивника. Аж ось затрусилася земля і забрещали шибки в монастирище від вибуху кількох десятків польських гармат. І Богун впав разом з своїм конем на землю то Чарнецький у відповідь на його листа звелів вдарити на нього з гармат. Але не впала ще з неба богунова зірка. Розірвала бомбами на шматки його коня, а ніде самого не зачепило. Кинувся до полковника закопів довбня з козаками, але богун уже встав і шаблею шаблою погрожував Чарнецькому за його зраду. Ледве успів богун повернутися до своїх окопів, як Чернецький вдарив на монастирище всім своїм військом. Скажений був цей штурм. Поляки лізли на видиму смерть, сотнями довели один одного полівчака копів і, загативши їх своїм трупом, вискочили на вали. «Дійте, мої рідні!» – гукав богун до козаків. «Пам'ятайте, що зараз ви захищаєте всю країну від нелюдського ката! Не погубіть же козацької слави!» Але козакам... Не треба було нагадувати про козацьку славу, вона була тут. Вони самі творили козацьку славу, і сотня козаків на передніх окопах вся полягла разом з славним своїм сотником Дрозденком, не покинувши і на крок окопу. Людто б'ються козаки, і по других окопах, дорогою ціною віддаючи своє життя, не зважаючи на те, що замок від бомб зайнявся, Гасять вони пожежу і б'ються одночасно. Багато полягло вже навкруг монастирище ляхів, але що в них сила велика. І Богун зрозумів, що задавлять вони козаків, бо вже вдерлися в окопи. Разом він помітив, що Чарнецький пригнав вже під стіни всі до останнього повки, і що табір у нього порожній. У мить богун скористався з цього, і, доручивши військо Довбні, сам з тисячею козаків вибіг назад з замку на поле і, оббігши польське військо, стороною ускочив в їхній табір і підпалив намети та скирти сіна. Поки тягся цей пекельний штурм, Влучко робив своє діло. Вибував на вибір ворожих ватажків. Аж ось очі старого запорожця заграли лютим вогнем. Він углядів на окопі з піднятою шаблею в руці самого Чернецького. Мить одна брязнула тятива, жалісно заголосила стріла, і впав Чернецький, залившись кров'ю. Стріла пробила йому обидві щоки, пройшла крізь рота і зачепила язика. Вхопили поляки свого гетьмана, витягши йому з рота стрілу. І понесли на руках до табору, але табір уже горів, а з-поміж польських наметів, мов вітер, вихопився богун і вдарив на поляків, що були побіля окопів ззаду. Вжахнулися поляки, не маючи майже нікого з привітців, і молотаро кинулися в розтіч, лишивши козакам у своєму таборі все награбоване по Братславщині добро. Чернецького вони встигли таки покласти на воза і повезли в Польщу, а всіх останніх більше трьох тисяч поранених покинули на волю козаків. Всього вигубив Богун під монастирищем вісім тисяч поляків, сам же стріляв козаків всього кілька сот душ. Богун гнав решту польського війська через усю Волинь і знову зробив Україну вільною від ляхів. Але скоро на заході сонця почали збиратися чорні хмари. Король польський Ян Казимір, побачивши, що сам України не здолає, став до спілки з волоським господарем та семиградським королем і тепер сам ішов з великим військом на Поділля, а з-за Дністра туди ж сунули Волохи і Ракочий Семиградський. Довідавшись те лихо, Хмельницький знову звернувся до хана за поміччю і з тим же звернувся і до турецького султана. Султанові не до вподоби була спілка волохів з поляками, і він зволів ханові йти на поміч Хмельницькому. Хан зібрався неохоче і в розмові з Мариною ремствував на українського гетьмана. "П'ять строки уже, говорив він, як через Хмельницького я не знаю спокою. Виходить справді так, неначе я на послугах у гетьмана. Час уже скінчити з цим. Друже мій, мовляла хана Марина, це ж тобі такий гарний випадок, щоб одячити королеві за Берестецький сором. А то, що вороги твої заберуть собі в голову, що татарська міць у Нівець повернулася. Але ханові не так-то кортіло піднімати свою славу. Він тепер прийшов до думки, що вже час зовсім порушати спілку з Україною. Бо за ці шість років, що він не брав з неї ясиру, невольників Криму і по всій Туреччині дуже подорожчали. Міркував він, що ставши тепер до згоди з поляками і набравши на Україні добрі гурти бранців, він може мати велику користь. Тепер, Газізю, сказав хан з поспіхом, ціна на славу повеншала. Тепер гроші важать більше за славу. «Невже все можна цінувати на гроші? Ну, наприклад, за скільки б ти продав мене, коли б знайшовся покупець?» Іслам засміявся і, притягши Марину за руку, посадив її до своїх ніг на подушку. «Ах ти, моє блазенятко, продають тільки те, що самому не потрібне. Ти ж дорожче мені над усе на світі. Ти втіха мого життя, і коли б не ти, яке б воно було сумне!» Чи справді ж ти так мене любиш? Я ніколи не гадав, що можна так любити жінку, як я тебе люблю. Ну так, я певна, ти візьмеш мене на війну, як і той раз. Хан почав одраджувати їй те, він боявся, що Марина буде йому заважати в тій справі, яку він надумав. Чи годиться ж тобі газізю їхати? Заходить осінь, треба сподіватися, що і всю зиму доведеться пробути в поході. «Де ж таки тобі поневірятися в наметі? Мені і той раз шкода було тебе, скільки ти лиха зазнала. Це було б себе любством з мого боку, коли я б тебе взяв у покіт. «А мене так вабить ще раз побувати на рідній Україні», – сумуючи говорила Марина. Ці слова були ханові дуже неприємні, і він насупив брови. «Годі тобі вже про Україну марити думками». Де ж твоє кохання до мене, коли тобі досі Україна рідна, а не Крим? Вже чотири роки, як ти мені дружина, і час тобі звикнути до того, що ти правовірна і татарка. Марина зблідла на виду і встала з подушки. Ніколи в світі вона не буде татаркою і бусурманкою, як ніколи не забуде і своєї рідної України. Схвильована вона залишила цю розмову, маючи надію, що згодом вона таки умовить хана взяти її з собою. Надії Марини не справдилися. На сей раз хану перто одмовив їй у її домаганні. Восени він вийшов з ордою в поход, зовсім не взявши грему. Одночасно з ханом вийшов з грена в поход з дванадцятьма повками козаків і гетьман Хмельницький. Наближалася осінь, Україна була вкрита копицями, складеними з покошеного хліба. По кольору копиць Ще знать було, де закладена червоно-золота пшениця, де жовте жито, а де срівно жовтий овес. Зайшла саме возовиця, і по царині було чимало людей з возами. Дивись, яка курява на сході. укнула з воза жінка до свого чоловіка, що подав на вилах їй навіз снопи. Чи не татари йдуть, боронь Боже? Хіба татари зі сходу йдуть, обізвався чоловік, придивляючись. «Певно, козаки з гирина!» Хмара Курєва не ближалася, і скоро з-за кряжа виникло велике комонне військо. «А он із заходу курява. скрикнула жінка, показуючи на захід. «Матінко, оце ж пропали ми! Бо з заходу, певно, ляхи, та тут будуть битись з козаками!» Чоловік замитушився, запрягаючи в і поїхав геть далі від шляху. Зі сходу наближалося козацьке військо, чепурне те військо, і на добрих конях всі козаки як один. Ідуть сотня по сотні, повк за повком, коливаючись та виблизькоючи на сонці гострими списами. Попереду сам Богдан Хмельницький їде на буланому, оточений пишною старшиною. То їде він походом на Поділля, аж до Дністра, бо туди наблизився і став під жванцем, з великим військом його ворог, король польський. А за річкою біля Хотина стали його спільники, волохи й угорці. Побачив гетьман, що назустріч наближається військо і здивовано приглядається. Розглядів він і те, що попереду того війська їде віз, а на возі щось чорне лежить. Панове звернувся гетьман до старшини. «Що воно таке?» «Полковники...» Хто був з молодшими очима, вже розгляділи, що те чорне була труна. І догадалися, що то везуть тіло гетьманського сина Тимоша. Але ніхто не хотів того сказати вголос. «Тиміш, Тиміш!» – з розпочем скрикнув нарешті гетьман. Хмельницький мав вже звістку, що в бойовищі з ляхами і волохами під Сочавою Тимоша було тяжко поранено. І тепер... Розглядівши труну, зразу догадався, хто в ній. Сину мій нещасний, любий, надія моя, не побивайся, гетьмане, кажуть полковники, на все Божа воля. Слава Господу!» – скрикнув гетьман, опанувавши собою, славлю Господа, що мій син помер, як козак, і не дався ворогам до рук. Гетьман зліз з коня, зійшла з коней вся старшина. Військо козацьке спинилося Всі поскидали шапки Віз струною наблизився А позад війська Надійшли попи І заспівали вічну пам'ять Пішов скадило синенький дим І розвівався по вільному повітрі А в повітрі над труною весело Щебетали пташки байдужі до людського горя Поцілував гетьман трону свого сина. Рано ти, сину мій, ліг спочивати, попередив свого старого батька. А вклонився до землі гетьман і рушив з військом далі, щоб захистити Україну від ворога. Поблизу Жванця Хмельницький сполучився з ханом, і щоб вигубити польське військо, порадив ханові послати загони на Волинь та Галичину щоб перетяти королю шляхи до Львова та Варшави. Порада гетьмана була влучна, і через якийсь час у польському війську почало вже не вистачати харчів, а тут ще надійшли морози, і польські жовніри почали мерзнути й гинути. Військо польське скоро почало ремствувати на короля і хвилюватися, а далі кинулося ватагами розбігатися. Спільники Яна Казиміра теж пішли до своїх домівок, у Волощину та Угорщину і король опинився в скрутному становищі. У початку грудня Хмельницький почав умовляти хана, що саме тепер час вдарити на поляків, але саме тут і король, знаючи своє кепське становище, почав перемовлятися з ханом про згоду. Ханові того тільки й треба було. Він взяв з короля сто тисяч червінців і зрікся своєї спілки з козаками і Хмельницьким. Таким чином гетьман з козаками лишився сам поміж двома великими ворожими таборами і мусив потайно відвести козацьке військо далі від зрадливого спільника, а через кілька день зовсім пішов з поділля за Буг. Богун не дійшов з гетьманом до Бугу і повернув до своєї Вінниці, але скоро до нього надійшли звістки, що татари палять села і беруть людей в неволю. Полковник кидався своїм повком в усі боки, розганяючи татарські загони і визволяючи невольників, але мало що йому пощастило зробити, бо вся татарська орда в сто тисяч коней розпорошилася по поділлю і побуджу, мов, сарана. Великі плачі стогін стали по поділлю. Татари ловили молодих дівчат та молодиць, парубків та чоловіків, в'язали їм за спину руки, прив'язували одно до одного і так гнали до Криму. Тяжко зажурилися богнові товариші, бачачи навкруг себе руїну. «Тепер загине Україна», – говорив Добня. «Немає їй захисту ні з якого боку. Скрізь вона оточена ворогами». Проте Богун з ним не згоджувався. «Ліпше знати, що навкруг в нас вороги, аніж мати за плечима таких спільників, що потайно кидаються на тебе тоді, коли тобі найбільше скрутно». Так говорив Богун, і хоч болів серцем за долю України, але радів, що нарешті Україна не має лукавого спільника і буде покладатися тільки на свою силу. Цяжкі думи гнітили душу Гетьмана, коли він вертався з-під жванця. Шість років пекельної боротьби з ворогами, шість років походів, турбот, пригоди небезпеки в бойовищах, цілі річки пролитої крові, тисячі Руйнованих міст, все те мало піти лишити Україну знову без волі і безпеки. Тепер уже яскраво визначалося, що коли б Україна самотуж перемогла Польщу, то їй допомогли б татари або угорці і Волохи, і Україна завжди мала б двох ворогів. Ні з якого боку вона не мала захисту. Не воювало її тільки.